Він встав, врешті таки, збираючись іти, ось неподалік трамвай, свобода, полюшок хвилюється, геть з Гданська, геть звідси. Той Адам мовчки сидів перед ним на лаві. Повіки щільно стулені, відразу став старий і набряклий. Знову розплющив очі і ніби крізь темряву болю глянув на Андрію. Ну йди вже, йди зараз геть. «І приходь до мене, так буде краще, виживеш». «Я тобі дав телефон, а зараз іди вже геть». Той Адам сидів на лаві, опустивши зараз голову, і вже не дивлячись на Андрія, глибока порожнича заполонила Андрія, глибока, як прірва, бездонна пустка всередині, довга і темна, як колодязь, як безмісячна ніч». Він стояв і дивився на того Адама, не маючи сил, бігти геть, ховатися, тікати, не почував жодного страху перед ним, що сталося, і з ним, тільки пустка була у його душі, якусь мить ще стояв і дивився на чоловіка, що сидів перед ним, потім обсмикнув на собі френч, озирнувся навколо, вже не дивлячись на Адама. Тоді повернувся і швидко пішов у ніч туди, де Дзвенкін траває, означав продовження життя. На місце зустрічі дістався зовсім пізно. Поліщука ще не було. Андрій постояв трохи, і думка почала вкручуватись у свідомість. Поліщука схопили. Нервово шарпнувся. На кроки назад себе Поліщук виходив з підворіття Сусіднього будинку. Що сталося, Андрію? Андрію, що з тобою? Хлопця була пропасниця. Лиш тепер його пойняли страхи брид, якийсь біль, майже розпач підіймався зсередини важкою млосною хвилею. Я ледве утік від того шпика, усе було непросто і неприємно змучився. «І не хочу про те говорити». Тихо промовив він, почуваючи, як разом із цими словами щось змінилось у ньому, щось ніби вмерло, і нове, що з'являється таке, чого поки що не сприймав, не усвідомлював, не тямив і не міг пояснити. «Переступив поріг?» «Андрію, ти переступив ще один поріг життя, поріг, що стоїть між різними площинами буття». Зараз ти їхав на війну, на справедливу війну, Андрію. Але кожною миті в нас щось народжується і щось вмирає, Бо війна завжди війна. Вона вже давно почалася і триває вчора і сьогодні. І буде завтра. Так, так, Поліщук усе розумів. Треба нам тікати, Андрійку. Гданська поліція вже лютує. Просто на корабель нам дорога закрита. З Гданська... Виїхати зараз нелегко. Гай-гай, ти ні в року, хлопче. Я не дарма повірю в тебе, нічого тримайся. Мершій наявку. Якщо за тобою нема сліду, то все ще не так страшно. Переспимо, а вранці побачимо. Їх урятували польські товариші. У Гданську розпалювалась фашистська пропаганда. Відверта, нахабна. Лозунги, гітлерівські, зборівська, озброєні банди німецької фашистської молоді, все ж поляки посадили їх на корабель. Будь-коли чи будь-де треба було будь-куди, аби із Гданська виїхати, зараз, хлопче, сказав Поліщук, аби нас спіймали, мали ми довгу б каторгу. З перспективи часу, Ольга Миколаївна, все побачиш інакше. Вам це важко про це судити, бо ви молода тільки з інституту. Хоч вам і здається, що дещо пережили і дещо знаєте, але коли ваш сьогоднішній день відсунеться у часі, на 20 років, зрозумієте, наскільки умовні наші уявлення про себе у молодості. Та я знаю, що вам не 17 але ж і не 37. Теж це не так багато, погоджусь. Але що за цими літами? Скільки чого за ними? От де вимір? Як і обіцяв, розповідаю вам свою історію, є про що повісти». «Тільки оповідач з мене кепський. Розумієте, навіть не можу сказати, що то я був. Вірніше, я був таким тоді, правда. Але ж зараз я і я тодішній Це дві різні людини, цілком різні. Зараз я вже хтось інший, тільки не той хлопчик, 17 років, про кого розповідаю. То був хороший хлопець, трохи наївний, романтичний, хоча і чутливий до життєвих зваб, але чесний перед світом». Я розповідаю про нього, а не про себе, Ольго. Тому я кажу Андрій, він. Бо то був він, а я – це хтось інший. Того 1936 року Андрій учився в останньому класі гімназії. Наприкінці січня минулого року йому вже було 16 Зараз 17 і час котився для нього зовсім інакше, ніж раніше. Весніло, треба було готуватися до випускних іспитів. Але це своїм робом вписувалось у швидкий і бурхливий перебіг подій, ніби в хумерному калейдоскопі барвисті малюнки. Дні летіли стрім голов. Без Барбари Андрій почувався трохи самотнім, хоч зв'язок цей ставав дедалі Двозначнішим, видавався безперспективним, одноманітним. Коли Барбари не було поруч, Андрій сумував за нею, поринаючи у верхи мерних спогадів і настроїв, які несила було долати, але це було його свідомістю у пору юного квітіння, у пору змужніння. Але ж деколи, поспішаючи додому. Своєю спокійною вулицею мимоволі поглядав на будинок Барбари, шукаючи чи не майне за фіранкою у непіврозчиненому вікні її погляд, як бувало. «Ей, Андрію, куди поспішаєш?» «Та куди?» «Як тобі ведеться там у Варшаві Барбаро? Я таки за тобою скучаю». Але то бувала мить, а в наступну ця думка зникала, поступалася... Перед іншими, більш важливими і нагальнішими, усю весну Андрій виношував ідею про заснування у Луцьку спілки прогресивної молоді, яка об'єднала учнів чотирьох гімназій української, російської, єврейської та польської. Звичайно, залучили до спілки юнаків і дівчат, що закінчили гімназію і залишилися у місті, а також молодь робітничого і селянського середовища.